ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו. ותקרב אסתר, ותיגע בראש השרביט. ויאמר לך המלך, מה לך אסתר המלכה, ומה בקשתך עד חצי המלכות, ויינתן לך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו.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 אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה כי אם אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו יעשו עץ גבוה.